Hogyan segítette meg Robin Hood, Sir Herbrandot? Robin Hood Branisdale erdejében, a búvó helyén volt, és emberei az ebédre vártak. A tisztáson pattogott a tűz az edények alatt, rotyogott az étel a bográcsban. Amikor a szakács kinyitotta a kemence ajtaját, a vadpecsenye és a ropogós bélés illata felkeltette valamennyiük étvágyát. De Robin nem adott jelt az evésre. Egy kisé bosszús volt aznap. Aznap reggel nem történt semmi sem. Az utas emberekre lesők azzal tértek vissza, hogy senkit sem láttak, és Robinnak nem esett jól az evés, hanem volt legalább egy idegen, mulattató asztaltársa. Helyettese mellette a fűben elnyúlva nyilvesszőt hegyezett. – John – szólt egyszer csak Robin –– Menj koma és vidd a vilt és macsot a Molnár fiát, széleszig az ermini úton. Onnan a magaslatról talán megpillantotok valami útas embert. Ha meglátok egyet, hozzátok ide hozzá. Lehet gróf, báró, apát vagy lovag, vagy éppenséggel királyi bíró is. Csöp John örömmel ugrott föl. Fogta íját, nyilait, maga mellé vette vilt és mácsot, és megindultak az erdei úton a magaslat felé. Itt az egyik erdei tisztáson két kicsi kőház állt. Omladozó és lakatlan mind a kettő. Tízeztendővel ezelőtt szabad emberek lakták a két házat. Megművelték földjüket, és az erdő makkoltatták disznóikat. De Wrangby, gazd lordja, azt követelte Vulgártól és thurston a két szabad embertől, hogy jelentsék ki, tőle kapták a földet. A két parasztember azonban Dámvér volt, nem tűrték a hatalmaskodást, nem engedelmeskedtek a gonosz szőr Emiatt elűzték őket földjükről, termésüket elpusztították, házukat felgyújtották és lerombolták. Vulgár meghalt háza védelme közben, felesége és gyermekei, Wrangby jobbágyai lettek. Thurston két fiával az erdőbe menekült. Megesküdött, így beszélték, hogy egy nap visszatér és segít felgyújtani Evilhold kastélyát, és megöli a benne lakóordokat. Emlékezzünk Vulgarra és Thurstonra mondta John, amikor a lelombolt házak mellett mentek el. Akkor a gaz verte fel a ház környékét, hogy eltakarta az ablakokat. Igen, mondta Villés Két szegény ember a sok közül. Majd egyszer megfizetünk alaposan értük. Az aranyszőnyeges ösvényeken át végül is egy magaslatra ért a három futó. Innen kezdve a nyolcszáz éves római utat taposta a lábuk. Majd az ötszörös útkereszteződéshez értek. Egy halmon, kis mezőben keresztezték egymást az utak. Ha innen letekintettek, a nagy erdő bólogató koszorúján túl is messzire elláthattak. Kelet felé néztek, nyugat felé néztek, de senkit sem láttak. Ezután észak felé, Branisdél mély felé tekintettek, és egy lovast pillantottak meg, aki szép lassan jött a baloldali fák között kanyargó keskeny úton, amint egy hétmérföldnyire fekvő, pontefrakt város felől. Páncélinges lovag volt az utas, jobb kezében lángja és lehajtott fejjel lovagolt, mintha emészteni. Azt is láthatták, amikor közelebb ért, hogy arca komoly, szomorkás. Annyira gond terhelt volt, hogy még az egyik lába a kengyelt érte, a másik szabadon lógott, és hozzá -hozzá verődött a kengyel. John a lovag elé indult, féltérre ereszkedett előtte, és így szólt. Isten hozott az erdőbe lovag, mert három órája rád vár, és nem eszik a gazdám. Rám vár a gazdád? kérdezte a lovag, és meglepődve nézett a térdelő földön futóra. Ki a gazdád jó ember? Robin Hood, felelte Csöbb John, és kér, hogy ebédej vele. Hallottam róla, mondta a lovag, de rég bátor és igazságos ember, szívesen ebédelek vele, bár még ebéd előtt Blightba vagy Donchesterba szerettem volna érni. De hogyan várhat rám, amikor nem is ismerem? Gazdám, addig nem akar ebédelni, amíg egy utas embert nem találunk asztaltásnak, magyarázta John. Ez a szokása. Attól tartok, mondta a lovag, hogy nem leszek túlságosan vidám asztaltás. A lovag és a három földön futó nem sokára ott állott Robin húdlombsátra előtt. Robin felemelkedett, jól a lovag szemébe nézett, és ezt mondta. Isten hozott lovag, szeretném, ha ma velem ebédelnél. Köszönöm jó, Robin, Isten legyen veled és embereiddel felelt a lovag. Vizes kancsókat és törő között hoztak. Robin és a lovag kezet mosott, aztán asztalhoz ült. Kenyeret és bort, vadpecsenyét, halat, kacsa sültet, sült és párolt káposztát hoztak. A lovag élvezettel fogyasztotta az elébe rakott bőséges fogásokat. Robin nem kérdezte, hogy kicsoda, mert ebéd előtt nem szokott vendégeitől ilyesmit kérdezni. Amikor ebéd végeztével ismét kezet mostak, Robin nevetve azt mondta. Remélem jól esett lovag. Jól bizony, jó, Robin, hangzott a felelet. Három hete, hogy ilyen ebédet nem ettem. Helyes, mondta mosolyogva Robin, de majoros gazda nem fizethet lovak helyett. Vámot kell hát vennem tőled, mielőtt elhagynád az erdőt. Jó, Robin, mondta szomorkás mosolyjal a lovag. Nincs az elszényemben semmi, amit érdemes volna elvenned. Na-na, felelt Robin, lovag vagy, és földed van. – Mint minden lovagnak. – Igazat szólj, mi van a nyeregtáskádban? – Csak tíz shilling, – mondta a lovag mély sóhajjal. – Hé, hey, csöp, John! – kiáltott fel Robin. – Menj oda a lovához, és nézd vele a nyeregtáskába. Nézd meg, mi van benne. John nyomban kiment. Robin a lovag felé fordult. – Ha igazat szóltál, – mondta, – egy pennit sem veszek el tőled, sőt, kölcsönt kapsz tőlem, ha pénzre van szükséged. John már is visszatért, és így szólt. Csak ezt a félfontot találtam, jó úram, a táskában. És Szélesz szércserzette tenyerére fektetve egy ezüstpénzt mutatott. Töltsd cínű a kupádat, mondta a lovagnak Robin. Szava hihető ember vagy. Robin és a lovag egymás egészségére ittak. Azon csodálkozom, szólt Robin, hogy olyan végnyán vagy öltözve. Soha ilyen szegénynek látszó lovagot nem láttam. Mondd el, mi történt veled? Senkinek sem adom tovább. Lovagnak születtél, vagy vitézi cselekedettet lovaggá. Olyan helyzetben vagy, hogy nem tudsz megfelelni lovagi méltóságodnak. Elfecsérelted talán a vagyonodat, vagy duhaj és pazarló voltál. Hogyan jutottál ilyen síralmas állapotba? A felsoroltak közül egyik sem oka szegénységemnek és csüggettségemnek, mondta nagyon komolyan a lovag. Száz éve, hogy őseim földjükön élnek, és mindig megőrizték nevük becsületét de gyakran megesik, magad is bizonyára igen jól tudott, hogy az embert nem saját cselekedetei döntik oly nagy nyomorúságba, hogy csak az egek segíthet rajta. Az utóbbi két évben 400 fontot költhettem, amint barátaim és szomszédaim is tudják. De most az égvilágon semmi egyebem nincs, csak a feleségem és a birtokom. Ezt is hamarosan el kell hagynom. – Mi döntött ilyen szörnyű nyomorúságba? – kérdezte Robin. – A fiam megölt egy embert – felelte a lovag. Nyílt viadalban öltemek, de a megölt ember rokonsága nyomorgat engem. Nagy aljasul azon vannak, hogy a fiam tettéért engem mindenemből kiforgassanak. Nagy summákat fizettem nekik, de ők folyton többet követeltek, és kénytelen voltam birtokomat a Szentméri Kolostor apátjánál elzálogosítani. De az a belső meggyőződésem, hogy ellenségeim mindenképp meg akarják szerezni a birtokomat. Örülnének, ha az útszélen kenyeret koldulnék, mert nagyon ellenem vannak, és annyira megfélemlítették és megrémítették szomszédaimat, hogy egy sem ad kölcsön, így nem adhatom meg az apát pénzét. Hitemre, mondta Robin, és öklével térdére csapott, meddig hallunk még ennek a pohos apátnak aljaságáról és törvetéseiről? Mond, fordult a lovakhoz, mekkora summa kellene. Négy száz font, mondta a lovak szomorúan. Adtam már négyszáz fontot ellenségeimnek, de ők még négyszázat követelnek, és ezt az apáttól kellett kölcsönkérnem. És ha hónap vissza nem fizettem neki, mindenemet elvesztettem. És ha a földed elveszett, mit évő leszel? Felkészülök, és keresztes hadjáratba megyek, felelt a lovag. De előbb elmegyek a klastronba, és megmondom az apátnak, hogy nincsen pénzem. Azzal felállott, mintha egyéb mondani valója nem lenne. De lovag, folytatta Robin. – Nincsenek olyan barátaid, akik megsegíthetnének? – Barátaim! – kiáltott felkeserően a lovag. – Amikor gazdag voltam, barátaim hangoztatták, hogy mennyire szeretnek. De amikor észrevették, hogy mekkora szorultságban vagyok, és ellenségeim mi hatalmasok, mind eltűntek, hogy segítségüket ne kérhessem. Csöbb John és Iyászville tekintetéből szánalmat lehetett kiolvasni, Mács pedig félrefordult, hogy ne lássák könnyeit. A lovag oly nemes viselkedésű volt, és annyira szomorú, hogy Macs úgy érezte, bármit megtenne, csak segíthessen rajta. – Ne indulj még útnak! – mondta Robin a lovagnak, aki kardja után nyújt. – Tőzteli még egyszer poharadat. – Mondd meg most nekem, lovag, ha valaki kölcsön adná neked azt a pénzt, hogy visszafizethest földedet, lenne, aki jót érted? – Nincs, hitemre nincs! – mondta elézzékenyülten a lovag. – A teremtőn kívül nincs más barátom. – Ne tréfáj! – felelte Robin. – Azt kérdeztem, hogy nincs-e egy barátod, de nem a szentek között, mert ezek mindannyiunk barátai ugyan, de nem fizethetik meg a te adósságodat. – Jó, uram! – mondta a lovag. – Igazat szólok. Jézuson és a szűzanyán kívül nincs más barátom, aki az adósságot magára vállalná. – A keresztre! – kiáltott fel Robin, és ismét a térdére csapott. – Jól beszélsz. Az egész Angliában nem találsz jobb kezest, mint a szent szűz. – Gyere, John! – folytatta Johnhoz fordulva. – Menj a kincstárba, és vegyél ki négyszáz fontot. – Pengesd meg minden pénzdarabot, és ügyelj, hogy egy se legyen vágott, egynek se legyen híja. – Az egész summa olyan legyen, amilyet a gaz apát követel. Egyetlen rossz pénz se vissza, mert akkor az övé barátunk földje. – Csöbb John, meg Macs, a Molnár fia – és íjászvill elindultak a hozarejtek helyhez, ahol Robin a kincses ládát tartotta, és hárman kiszedtek belőle négyszáz fontot. Egy darabkába tették, csomót kötöttek rá, és John Robinhoz vitte. – Itt van lovag, – mondta Robin, azzal kiódozta a bogot, és megmutatta az aranyokat. – Itt van négyszáz aranyfont. Neked adom a Szűz kezességére, és egy év és egy nap múlva visszaadod nekem az ő áldásával. A lovak beesett arcát könnyáztatta, amikor átvette Robintól a pénzt. Jó, uram, mondta, soha sem hittem volna, hogy valaki oly nemes lelkű lehet, hogy kölcsönt ad nekem ilyen kezességre. Köszönöm, jó, Robin, és ügyelek arra, hogy egy pennit se veszíts, és egy év, egy nap múlva megkapott hiánytalanul az egész summát. Tudd meg, hogy a fiam szeret téged, és csak szépet és jót mondott rólad, mégsem hittem volna, hogy szavainál is szebb a valóság. – Ki a fiad lovag? – kérdezte Robin, és hol találkozott velem. – Völgybeli Ellen a fiam neve – felelte a lovag. – Segítségére voltál nem is egyszer, és végül harcárán szerelmesét is visszaszerezted. <gül> – Örülök a találkozásnak – mondta Robin, és kezet szorítottak. Ellen beszélt arról, hogy milyen szomorú, mert téged és földedet nem képes a fondorlatos apát karmai közül kiszabadítani. – De azt nem is gondoltam volna, hogy éppen te vagy Sir Herbrand de Tremayn. Örülök, Sir Herbrand, hogy segíthettem rajtad, mivel szeretem fiad ellent, és mindent megteszek, hogy neki és szeretett apjának örömet szerezzek. Szóval téged is, Frankby B. gazd is anyargatnak, veled is zsarnokoskodnak. Mond, eljössz -e segíteni, ha majd alkalom lesz rá, hogy Evilholdot leromboljuk és a viperákat kiírtsük fészkükből. Nagy örömmel, mondta Sir Herbrand, emelt hangon, határozottan. Bosszút állunk magamért és a péki kastélyért, meg a Lancasteri mocsarak közt lakó elgyötört és nyomorgatott népért is. Nagyon örülnék, ha segíthetnék neked. Ígérem, hogy amikor csak akarod, minden erőmmel segítségedre sietek. Robin Hood aztán a drága köntösök rejtekéből elővette díszes lovagi köntöst, és Sör Herbrandnak adta. Jól állott rajta. Új sarkantyúval és csizmával is ellátta, lovát jobb, izmosabb paripára cserélte ki, amikor útnak akart indulni vendége. Búcsúzáskor a lovak könnyes szemmel köszönte jóságát. Nagy szégyen nemes lovagnak egyedül apród vagy fegyverhordozó nélkül lovagolni, mondta ekkor Rabbi. Odaadom neked egyik kis apródomat, elkísér és szolgál, még a szent méri apátság ígérsz, aztán beszámol nekem a történtekről. John! szólította meg behemót helyettesét. Vezesd elő lovadat, kísérd el Sir Herbrandot. Dolgod a fegyverhordozó dolga. Aztán majd beszámolsz nekem, hogyan fogadta az apát és fondorlatos bandája Sir Herbrandot. Köszönet, jó Robin, szót mosolyogva ször Herbrand, a kis fegyverhordozóért. A szent szűzre esküszöm, hogy egy év és egy nap múlva visszaadom nemes lelkű kölcsönödet, és ajándékodat ajándékkal viszont szok. Jó utat, ször Herbrandt, mondta Robin, és kezet szorítottak, és küld vissza a kis apródot, mihez nem lesz rá szükséged. Csöbb John megindult a lovak mögött, társai nevettek és tréfálkoztak fölötte. A lovagnak pedig azt ajánlották, hogy neki mélye, mert szentelen a fickó, hasznára válik a büntetés. A lovag és John meglehetős ideje lovagoltak már az erdő elhagyott útjain, és Robin Hoodról és számos jó cselekedetéről beszélgettek. Attól tartok, hogy kevés lesz az erőnk, mondta végül a lovak. Ha minden emberemmel segítek is Robinnak, nem pusztíthatjuk el B-t, a gonoszság fészkét. Heizen de Bellomi, ügyes és eszes katona, és azt hiszem, hogy gazdát nagyon kevéssé tudhatja, hogyan kell hadat viselni és bevenni egy olyan erős kastét, mint Frankby. Én nem félek ettől, mondta nevetve John. Gazdám épp olyan okos, mint az ördögfajzat. Ezen felül az ő oldalán az igazság és a segítő szűz. Ki állhat ellen annak, aki a szűz áldását bírja? Ez igaz, mondta Lohad. Egy csapat fegyveresnél is többet ér a szent szűz. De nagyon messze elér Belami és Frank B. igaz embereinek keze, és az emberek igen ügyelnek, hogy magukra ne haragítsák őket. Alig ha lehet majd az igazságot és a törvényt visszaállítani azon a vidéken, amely innen kelet felé, Donchesteri, és nyugat felé a Lanchesteri mocsarakig terjed. Kivált, ha tervünk a gazfickók fülébe jut. – Úgy van, – mondta szomorúan John. – Halálfélelmet vertek mindenkibe, aki békén szeretne élni, de éppen annyira hiszek abban, hogy gonosz napjaik meg vannak számlálva, mint üdvösségember. Minden faluba vannak megnyomorított, szerencsétlen emberek. Most is látszik rajtuk a kínzás nyoma. Minden udvarházban vagy kastélyban van olyan lord vagy lady, lovag vagy úrhöld, akit megszégyenítettek vagy megkárosítottak. Ha egyszer a gazdán megindul a gazemberek ellen, akkor megindul innét lencesztelig minden békés ember. Ebben bizonyos vagyok. És senki le nem teszi a fegyvert, míg el nem tűnik a földszínéről az embertelen banda. Adja a szűz, mondta a lovag. De mit csinálnak amott azok az emberek? Úgy látom, hogy kirabolták, vagy megkínozták a legelsőt. Nem sokkal előttük öt-hat ember ment az út közepén. Amikor a lovag és csöpp John közelebb ért, azt látták, hogy öt embernek kivont kard van a kezébe. A legelső meg keresztet visz, és szinte mesztelem. A nyomorult embert ölt, vagy egyéb bünt követett el, és megesküdött, hogy elhagyja az országot, mondta John. A fegyveresek pedig áldozatának rokonai, és arra ügyelnek, hogy lenetérjen a királyi útról. Hittemre, igazán ronda képe van ennek a keresztvívőnek. Amikor beérték őket, a lovag udvariasan megkérdezte, hogy mit követett el a nyomorút. A keresztvívő embernek nem volt öve, hajadon főt és mezitláb volt, és egy szálingben, mintha akasztani vitték volna. Komor és gonosz volt a tekintete. Régisebb hege az arcán keresztben. A kardos emberek jómódú városlakok, vagyis polgárok voltak. Egyiküknek, ruhájáról és parancsoló tekintetéről ítélve, hatalma lehetett a többiek fölött. Ez válaszolt. Ez a nyomorult, gyilkos gazember Richard Melbaugh – mondta. – Apánk öreg és gyermeteg ember volt. Békésen és nyugodalmasan éldegélt bótyában a posztósoron. Pontekravban, a mi városunkban. Szeretett uti kalandokat hallgatni háborút járt emberekkel elbeszélgetni. Egyszer véletlenül ezzel a az emberrel akadt össze, és ez nagy kalandjairól sokat összehazudott neki. Apánk, Kalmár John, a mi tanácsunk és akaratunk ellenére be is fogadta a házába ezt a semmire kellő. Ez a mélbét, vagyis valódi nevén Fenevad, aljasul megölte apánkat, pénzét elraboltas megszökött. Mi üldözőbe vettük. A Szent Mihály templomba menekült, majd hogy életét mentse, megesküdött a törvénybíró előtt, hogy elhagyja az országot. Grimsby kikötőjébe hajóra száll. Mi azért kísérjük, hogy ne mehesse máshová. Az öt testvér úgy nézett a gyilkosra, hogy kétségtelen volt. Szívesen vették volna, ha szökni próbál, ha csak kilép az útról, mert akkor törvény szerint megölhették volna. A gyilkos fegyvertelen volt törvénytisztelő ember, aki előtt az esküszent nem is kelt volna védelmére. Csöbb John nem látta ezt a gazembert, amikor alkódusként Robin Hooddal összetalálkozott, így nem ismerhette fel. Belenézett Mélbét baromi képébe, s látta, milyen vad és alattomos tekintetet vet az öt testvérre. Fogjátok rövidre ezt a gazembert, azt ajánlom, mondta Kalmár John fiainak. Benne van a szemében, hogy valami fondorlaton törje a fejét. Fogjátok rövidre, mert különben megszökik. A legidősebb testvér, a többi vezére nem szokott másoktól tanácsot elfogadni, és sértette, hogy olyan ember ad tanácsot neki, aki erdőlakónak látszik. Nincs szükségünk tanácsra, annélkül is tudom, hogy mit tegyek egy gazpickóval, mondta fagyosan. Meghal, mielőtt rászedhetne bennünket. John felnevetett, és nem szólt többet. Már jól elhagyták az öt testvért meg a gazpickót, amikor megszólalt a lovag. Egyszer már láttam ezt a vadgyilkost. gyilkost. elfogták, mert lopott éppen abból a házból, amelyikben Henry király aludt. Azonnal akasztósra ítélték, de úgy hallottam, hogy valamilyen csellel megszökött a rendőreitől, és eltűnt. A legajasabb emberek közül való, csupa ravasság meg fondorlat. Alattamos képéből én is ugyanezt olvastam ki, mondta John. És bizonyos, hogy szökéséért életével fizet egy vagy több is ezekből a fenhíjazó kalmárokból. Semmi egyéb nem történt kettőjükkel. Napszürkületkor York városába értek. Az utolsók közt léptek be a városba, az őrök utánok be is zárták a nagy várkaput. A lovag ismert egy tisztességes vendégfogadót. Elmentek, megvacsoráztak és aludni tértek. Másnap reggel a klastron fő tisztségviselői egybegyűltek a Szentmíri Apátság nagy termében. Robert apát elbizakodottan ült karosszékében, elbidjesztett szájával, duplatokájával, vörös és képével. Majd mellette a padon, a rangban soron következő, a prior, ez és jó ember. Jóságával épp annyit sikerült elérnie, mint az apátnak zsarnokságával és durvaságával. Előttük sok pergamen hevert az asztalon, mert a bérlők ezen a napon hozzák az árendát, mások meg azért jönnek, hogy az apát vádjaira vagy követelésére megadják a választ. Még két barát ült az asztal mellett, ők voltak az íródejákok. Az apát jobbján egy királyi bíró ült, aki a királyságnak részét járta, és a király nevében ítélkezett. Rajtók kívül ott volt még egy-két lovag és a jorki serif. Sokan jöttek és hozták pénzben vagy természetben az árendát. Mások panaszkodni jöttek, hogy az apát árendásai vagy ispányai sanyargatják őket, és csodálni lehetett, hogy az apát hány birtokán keménykezű az ispán. Az apár nem nagyot törődött a panaszokkal, bár a jó prior szerette volna kivizsgálni a szegény majorosok és parasztok súlyosabb panaszait. Panaszkodni szerető, semmire kellő banda tölt ki végül haragosan az apát. Inkább imádkozásra tartogasd az erődet, prior! mert szívesebben ráhagyom ispánjaimra, hogy úgy járnak el, ahogy a körülmények kívánják, mintsem olyasmibe szóljanak bele, amihez keveset értek. De amikor az apátság ispányait így nagy törvénytelenségekkel vádolják, mondta prior, mégis azt hiszem, hogy alapos vizsgálatot kell tartanunk apátságunk jó híréért és a szent szűzkegyéért, hiszen az ő nevét viseli az apátság és meg kell büntetni szolgáinkat, ha bebizonyosodik, hogy könyörtelenek voltak. Ha minden úgy lenne, ahogy te kívánod, felelte gúnyosan az apát, akkor meg kellene fosztanunk magunkat mindentől, és ezeknek a tolvajoknak adnunk, amit kívánnak. Úgy lesz, ahogy mondtam, apát vagyok, és míg ennek az apátságnak az élén állok, úgy járok el, ahogy helyesnek látom. Ekkor egy magas és vad tekintetű ember lépett be a terembe. Vért és páncéling volt rajta, de rég kard. Kefeszerű fekete hajáról levette a bársony kalapot, amikor a terembe lépett. Mögötte jött sisakjával és súlyos buzogányával fegyverhordozója. Az apát felemelkedett karosszékéből. Á, ah, Sir Nigel, mondta nevetve, "Ígéretedhez híven itt vagy. Azt hiszed, hogy Verisdél ura meghívj még tervünket éppen ma, a legutolsó határnapon? Azt hiszem, hogy kenyeret fog koldulni tőlünk, hahahahaha, ha, ha, ha, ha, ha, mondta kegyetlen a ször Nigel Legrin. Keservesen megfizet azért, mert magánára gaz fiát elent. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. ha nem tudjuk rátenni a kezünket arra a gyalázatos fickóra, majd szenved helyette az apja. Úgy hallottam, hogy a fia a arabló gyilkos Robin Hood mellé állott, mondta a bíró. Sheriff, fordult ez. Komolyan neki kell látnod és el kell pusztítanod bransdale ezt a viperafészket. Nem csak megölt e ször Ranulf of Festet, hanem, amint hallom, a kastélyát is lerombolta és felégette. Távol áll tőlem, bíró uram, szólalt meg merészen a prior, hogy a nagy zsivány pártjára álljak, de amit ő tett, ezt tették a mi báróink és lordjaink is az év folyamán, és egyiket sem büntetted meg sem te, sem a király más bírája. Ször Nigel félelmetes tekintetet vetett a priorra, és valamit mormolt vörös szakállába. A királyi bíró dühösen nézett a beszélőre, és nem tudta, mit válaszoljon, hiszen tudván tudta, hogy az olyan hatalmas urakat, mint Izebár de Bölami vagy Sőr Nigel vagyonuk és befolyásuk mentették meg a büntetésből, ha gonoszat cselekedtek. Annyit mondhatok, sietett szólni az apát hogyha Sir Herbrand of Warrensdale nem jön el ma négyszáz fonttal, akkor örökre elvesztette birtokát. Van még ideje, mondta a prior, mert a napnak csak a felemúlt múlt el. Kár lenne, ha elvesztené vagyonát. Fia nyílt viadalban ölte meg Sir Ivo-t, és ször Herbrandnak már épp elég rosszat okoztatok. Szegény ember, nincsenek hatalmas barátai, segítői. Mindig ellenem vagy, mindig ocpetetlenkedsz mondta az apát, és dagadt képét elöntötte a düh. – Akármit mondok, ellenkezel! – Nem akarok egyebet, csak igazságot annak is, aki fent van, és annak is, aki lent van. Lovagnak is, parasztembernek is, mondta keményen a prior. Ekkor a magas, kulcsos barát lépett be, az apátság sáfára. Annyira nagy volt a pocakja, és olyan veres a képe, hogy nyilván nagyon sokat juttathatott saját magának a rábízott eleségből és italból. <Szor> nevetett a kövérségtől ziháva. Elérkezett az a nap, Sir Herbrand Trammayer, ha nem bír fizetni 400 fontot, elveszti birtokát. Megesküdnék rá, hogy meghalt vagy felakasztotta magát, és ide többé nem jön, és mi elvehetjük a földjét. – Egy véleményen vagyok veled, ide ma nem jön, mondta a bíró. És mivel valamennyit én is adtam abban négy fontba, remélem, hogy én is keresek valamit az ügyön, mivel a birtoka sokkal többet ér a kölcsönzött összegnél. Igazad van, mondta az apát, mindnyájan részesedünk a lovag birtokából, csak ször Najon nem, mert ő külön fogja megbosszulni magát. Terítve van, mondta ekkor a kulcsös barát, és egy tágas terembe vezette őket. Gazdagon megterített asztal a köré telepettek valamennyien. Drága ruhás apródok tárcán hozták az ételt. Nevetgéltek, tréfákozta kevés közben, mert mindnyáján biztosra vették, hogy Sir Herbrand nem fizetheti meg és dús hasznot húzhatnak földjéből. Javában folyt a lakoma, amikor belépett a várt lovag. Szomorú és fájdalmas volt a tekintete, és nem a pompás ruha, Robin ajándéka volt rajta, hanem régi kopott gúnyája. Mögötte jött csöbb John, szegény fegyverhordozóként, foltos, piszkos gúnyában, rongyos nadrágban. – Isten legyen veletek! – mondta a lovag, és féltéldre ereszkedett. Az apát ránézett, és örült, hogy olyan sovány és szegényes. – Eljöttem a mondott napon, atyám! – folytatta a lovag. – Elhoztad a pénzt? – kérdezte ridegen az apát. – Egy itt sem! – mondta a lovag, és szomorúan ingatta a fejét. Az apát felnevetett boldogtalan ember mondta gúnyosan, majd felemelte boros serlegét és a bíró felé fordult. Kocsincsuk, bíró uram, azt hiszem meg lesz az, amiben reménykedtünk. Az apát fenéki üridítette a serleget, majd újra a lovakhoz fordult. Miért jöttél hát ide pénz nélkül? kérdezte. Hogy arra kérjelek, tisztelendő atyám, adj még egy kis haladékot mondta szomorúan a lovak. Mindent elkövettem, hogy pénzhez jussak és ha adnál még négy hónapot, megadhatnám az egész sumbát. A határidő lejárt jó ember, mondta megvetően a bíró. Ha nincs pénzed, oda a földed. Ó, bíró uram, könyörgött a lova, enyhű megirántam, és végy meg, mert ki akarnak fosztani, éhalára akarnak ítélni. Az apát jó barátja vagyok, mondta idegen a bíró, és csak igazságot akarok. Ha nincs pénzed, el kell vesztened a földet. Így szól a törvény, és én végrehajtom, vett tudomásul. Ekkor a serifhez fordult a lovag. Jóságos, serif, szólj egy jó szót érdekemben, hogy az apát úr adjon egy kevés haladékot nekem. Nem, nem tehetem, szólt a serif. Végül a lovag még mindig féltérden az apáthoz fordult. Kérlek, atyám, könyörül rajtam, adj haladékot. Véd a birtokomat, míg összeszedem a pénzt. Mindig híved leszek, és becsülettel foglak szolgálni. – A Szent Keresztre! – kiáltott dühösen az apád. – Csak az időt vesztegeted ostoba könyörgéseddel. Kaphatsz földet, ahol akarsz, de a földed immár az enyém, és soha vissza nem kapod. – Hittemre, ez hát a barátság, amelyről valamikor beszéltél nekem? – szólt a lovag, és keserűen felnevetett. Az apád gyilkos tekintetet vetett rá, mert nem tetszett neki, hogy Sir Herbrand ellenségének füle hallatára így veszél. – Ki innen, hazug csaló? – kiáltott fel. – Megfogadtad, hogy a mai napon fizetsz, és most nincs pénzed. Ki innen, hitvány lovag, kifelé a teremből? – Hazudsz apát! kiáltott fel a jó lovag, és felemelkedett. – Soha sem voltam hitvány, mindig becsületes ember voltam. Sok országban hadakoztam, és sok lovagi tornán küzdöttem Henrik király, meg Franciaország és Németország király előtt. Mindenütt becsültek, mi ide nem jöttem hozzád, apát úr! A bírót meghatották a lovág neves szavai. Úgy vélte, hogy nagyon rideg és zsarnok az apát. Hozzáfordult. Mennyit adnál még a 400 fonton felül, hogy lemondjon földjéről, és ne követeljem vissza semmit tőled? Sir nézett a bíróra, és a szakálába mormolt valamit. – Ne adj semmit! – szólt oda halkan az apátnak. – Adok száz fontot! – mondta az apát. – Nem, adjál kétszázat, megéri, vagyis hat százat összesen! – szólt a bíró. – Nem, hitemre! – kiáltott fel a lovag, és az asztalhoz lépett, és parázsló tekintetet vetette ellenségeire. – Nagyon jól tudom, miben mesterkedtek! – folytatta. Ti, henyélő barátok, el akarjátok venni a birtokomat. Földéhezek, nyomorult jobbágyok gyötrői vagytok. Jobbágyok verítékével szerzitek vagyonotokat. Te, Sir Nigel, unoka akarsz bosszút állni, pedig bátor fiam nyílt viadalban ölte meg őt. De leginkább rajtam akarod bosszúdat tölteni, mert nem vagy oly bátor, hogy megkeresd Robin Hoodot, fiam segítőtársát, így engem akarsz tönkretenni, megnyomorítani, mert én nem tudok a galát hatalmaskodásotokkal szemben megállani, Wrangby urai. De ügyeljetek azt mondom, hogy meddig feszítitek a hurt Ami pedig téged illet, apát, itt a négy fontod. Kebeléből előhúzta zacskóját, megoldotta, és a pénzt az asztalra szórta. Ved az aranyad, apát, mondta gúnyosan. Váljon halhatatlan lelked javára. A prior és két barát lépett. Megolvasta az aranyakat, megállapította, hogy hiánytalanul megvan a summa. Elismervényt írtak róla, és átnyújtották a lovagnak. Az apát mindvégig csendben, szótlanul szégyenkezve ült, nem nyúlt az ételhez. A többiek képén látszott, mennyire keservesen érinti őket a fordulat. Ször Nigel Grimm arca vörös, dühös volt, ajkát harabdálta, és vadult pillantgatott a lovagra. Az merészen állt a tekintetét. Apát uram, mondta a lovaks, meglobogtatta előtte az elismervényt. Szavamat megtartottam, és megfizettem adósságomat. Most visszaveszem a földemet, bármit szólj, bármit is tégy. Azzal megfordult, és kilépett az ajtón. Csöbb John a nyomába. Lóra ültek, és visszatértek fogadójukba. Átöltöztek, ettek, aztán kilovagoltak a városból. Nyugat felé tartottak, mert a lovag minél előbb otthon akart lenni, hogy drága feleségének elmesélhesse, hogy hála Robin jóságának és nagy lelkűségének milyen jól végződött ügye. Lovagúr, mondta John az erdei ösvényen, már egy mérföldnyi Yorktól. nekem egy csöppet sem tetszett az apát asztalánál ülő lovag fenyegető tekintete. Ügyelned kell magadra, nehogy még valahol valami eldugott helyen rád törjön. Nem félek én, Sir Nigel Grimm-től, felelt a lovag. Sem más rámtörő nagy úrtól, ha egyedül jön ellenem. Ám Frank B. lovagjai alattomosak. Ritkán támadnak, ha nincsenek legalább ketten-hárman. Épp azért beszédet bölcs, és vigyázni fogok. De most el kell várnunk jó ember, mert nagyon messze kerültél utattól. Nem, nem hagylak el itt az erdő közepén, mondta Csöbbjong. Gazdám azt parancsolta, hogy legyek fegyverhordozót, és én veled maradok, ha kell, még a birtokodra nem érsz. – Derékember vagy – mondta Sir Herbrandt. – Szeretnélek megjutalmazni, de, amint te is tudod, se pénzem, se kincsem. – Nem kell nekem olyan jutalom, köszönöm, lovagúr – szóljon. – Mindig szívesen megszakítom utamat egy jó kis csetepatéjé. – Azt hiszem, rövidesen összeakadunk valakivel. Ha nem úgy lenne, akkor nem tudom kiolvasni az ember tekintetéből a gyilkos szándékot. Csöp John bizonyos volt abban, hogy amikor Sir Herbrand az asztalra szórta a pénzt, Sir Nigel a elhatározta, hogy elveszejti a lovagot. Alkalmas helyen megtámadják, és alig, nem meg is ölik. Lovaglás közben nagyon figyelmesen tekintettek szerteszét. Kivált, amikor bozóton vitt át az elkeskenyedett ösvény de hamarosan gyérülni kezdett az erdő, és a délután vége felé csupasz vétre értek. Ellenségnek nyoma sem látszott. Ám most azon a vadvidéken voltak, ahol Sir Eisenbart, Sir Nigel és Gassim boráinak hatalmak még nagyobb volt, és a két lovas még gyorsabban vágtatott. Azt remélték, hogy még az éjszaka beállta előtt elérik Stanmore városát. Ritkán találkoztak emberrel azon az elhagyott helyen, egy-két juhásszal vagy hazafelé tartó paraszttal. Egyszer sólymászok csoportját pillantották meg a távolban, majd kalmárokat láttak lovakkal, málhával. Azután egy hosszú és meredek úton kaptattak a Gold Kitchen Ridge-nek nevezett oron felé. A tetején egy csoport erdei fenyő volt. Hegyük megtört, mert odafent állandóan erős szél fújt. A tetőtől néhány jarnyira lehettek elcsigázott lovaikkal, amikor a fák mellől a bokrok közül nyilvessző suhanása hallatszott, és a következő pillanatban a John térdén feszülő pajzsba ütközött a nyilvessző. Kárt nem tett, a földre húlt. Ránézett, rövid és fekete volt a nyilvessző, és már tudta, hogy ki az, aki így figyelmezteti. Oda szólt a lovagnak, aki pár lépéssel előbb lovagolt. Ügyeld a fákat, lovagúr! Mire kimondta, a fenyők közül egy előre szegezett lándzsa, majd egy páncélos lovas bukkant elő, és Sir Herbrandnak rontott. Ugyanakkor az út másik feléről egy másik jött elő, és buzogányával Johnnak támadt. Kaptatós volt az út, és arra gondolt a két támadó, hogy lendületükkel feltétlenül a földre döntik a két lovast. De a lovag is, John is megfelelően föl volt készülve a támadásra. Sir Herbrandt még akkor előrántotta a kardját, amikor a bokrok közt csúrogott a nyílvesző, Most pedig pajzsát emelte föl, úgyhogy az első lovas ráncsahegyét a pajzsával fogta föl míg ellensége elhibázott lendülettel elrobogott mellette. Sörhelbrand Helbrand akkorát csapott kardjával a lovag nyakára, hogy kiesett a nyerekből. A ló veszettől kezdett vágtatni lefelé a meredéjen. a lovag sarkantyújával beleakadt a kengyelbe, úgyhogy teste végig vonzulódott az úton, és a sziklához verődött. A következő pillanatban egy harmadik lovag rohant ki a fák közül, és támadt kardjával Sörhelbrandra nagy bőszem. Ennek minden erejét össze kellett szednie, hogy a kaptatós úton egy helyben tarthassa lovát, és ellensége ügyes csapásait is kivéthesse. John nagy bajban volt. Olyan vadó támadt rá a második lovak, hogy alig sikerült felkapni a pajzsát. A buzogány csapás részben karját érte, és olyan csúful megnyomorította, hogy úgy látszott minden ereje oda lett. John azért kardjával védte magát, ahogy tudta, az idegennek azonban erősebb volt a lova, páncélja is védte, úgyhogy alig érte csapás. John éppen, hogy megsebesítette. Vadul hullottak a buzogán csapások csöbb John pajzsára, és az idegen oly vadul ugratta neki a lovát John gyöngébb lovának, hogy John már azt érezte, hogy néhány másodperc és a kaptatós útra zuhan. A lovag váratlanul abba hagyta a támadást, egy kisé megingott nyergében. Rekettes nyögést hallatott. A buzogány kihullott felemelt kezéből, és páncélinges teste kifordult a nyerekből. John rövid, fekete nyilvessző végét pillantotta meg ellensége hónaljában. Oly közelről lőtték, hogy az mélyen behatolt testébe. John körülnézett, és egy magyaró bokrot pillantott meg az út mellett, és levelei közt kettnek a manónak kerek, nabarnitott arcát. Máskor szelít képén rettenetes vad győzelmi mámorfény lett. Nagy zajjal zuhant le a lovag, és gazdája teteme mellett remegve ott állt a lovak. Ennek láttán Sir Herbranddal küzdő lovag megsarkantyúzta lovát, és bevágtatott a fák közé. A túlsó lejtőn lefelé ereszkedett, és már is a réten át szágódott Frank B. kastélya felé. Sir Herbrand nem indult az ellenség üldözésére, mivel megsebesült. Kett a manó azonban nem így tett. Sebesen átfutott az úton, és eltűnt a nagy páfrány lebelek közt. Kicsoda ez? kiáltott Sir Herbrandt. Az ánok lovagok támadóik talán. Nem, mondta Csövjó. Neki köszönhetem most az életem, mert ha nyilván meg nem fosztja ezt a gazficzkót életétől, akkor alig ha nem megöl engem. Ki ez a lovag? szólt Sir Herbrandt. Azzal leszállt lováról és a halotthoz lépett. Felhúzta sisakrostéját. A szent szűzre! kiáltott föl. Hisz ez Sir Nigel maga? Akkor egyet fogyatkozott az emberek bandája, vagy kettővel is, mert az biztosan halott már, akit nyakon csaptál. Ha élt is, amikor lefordult a nyelekből, megölte a ló? Lovagolj visszafelé, John, mondta Sir Herbrand, és ha megtalálod, hozd ide a lovak tetemét és a lovát, mert illendőképpen szeretném eltemetni. Ennél is fontosabb az, hogy a viadal rendje szerint enyém a ló, meg a szerszám. John teljesítette a lovak kérését. Visszafordult és félmérföldnyire rátalált az ösvény mellett békésen legelő lóra. A lovag élettelenteste egy néhány yarddal odébb volt, mert a sarkantjuk kiszakadt mielőtt a ló abba hagyta volna eszeveszett vágtatását. Feltette a lóra a tetemet és visszatért ször Helbrandhoz. Aztán a lovag és Csövjohn tovább mentek. Mögöttük ügetett a két idegen ló halott gazdájával. Egy óra múlva egy kápolnához értek. Beléptek, de a remete nem volt otthon. Sőr Herbrand levette a két halott lovak páncélját, aztán az oltár elé fektette a két holtestet, majd John mellé térdelt és imádkozott értük. Aztán a lovakkal és a páncélokkal elindultak visszafelé, ahol éjszakázni akartak. Másnapra ször Herbrand hazatért. Felesége meg emberei nagy örömmel fogadták amikor elbeszélte, hogyan segített rajta Robin Hood, felesége és házának emberei hálálkodni kezdtek Johnnak, és kérték maradjon egy ideig náluk. Csöbb John azonban másnap megmondta nekik, hogy vissza kell mennie gazdájához, és Judith asszony, látván, hogy nem tarthatja vissza, megrakott egy tarisznyát mindenféle jóval, és egy aranygyűrűt ajándékozott neki. A lovag egy jó lovát, Sir Nigel lovának és páncézatának árát aranyban, mert, amint mondta, ez törvény szerint John tilleti, adta ajándékul. Ezután a derék földön futó búcsút vett tőlük. Amikor indulóban volt, Sir Herbrand kezet szorított vele, és így szólt. Csöbb, John, gazdáddal együtt jó barátom voltál nekem és fiamnak is. Az ördög vigyen el, ha valaha megfeledkeznék emberségedről és segítségedről. Mondd meg gazdádnak, hogy egy év és egy nap le nem telik, és én Isten segedelmével felkeresem, és elviszem neki a pénzt, amelyel a szent szűz kezességére oly nemes lelkűen kölcsönzött nekem. A pénzzel együtt ajándékot is viszek neki. Mondd meg neki, hogy ha balsós drága hazánkra, mert ez várható, ha arra gondolok, hogy milyen rútul viselkedik János Herceg testvérével, oroszlán szívű Rihárd akkor szükség lesz majd olyan vitéz és derékemberekre, amilyen a gazdád. És ha valamikor segítségre lesz szüksége, Mondd meg, hogy felfegyverezhetek, és magammal vihetek száz bátor embert. Joe megígérte, hogy átadja az üzenetet. Azzal útnak indult, és baj nélkül megérkezett Branis délbe. Azon az estén, amikor a lovagok megtámadták Ször Herbrandot és Csöbcsont, a harmadik lovak súlyos sebével elcsigázottan elérte kastélyának, vagy amint a szegény emberek nevezték, Holdnak kapuját. Elhaló hangon oda kiáltotta az őrnek, hogy eressze a kastélyt körülfogó vizes árokra a felvonó hidat. Az őr teljesítette a parancsot, és a lovag a kastély udvarára lovagolt. Úgy lóháton jelent meg abban a teremben, amelyben Sir Eisenbart és emberei boros kupák mellett üldögéltek. Sir Bertrand of the Break! mondták a lovagok, és mulattak azon, hogyan innog a lóhátán, amint egyenesen az főnek tart. – Hol van Sir Nigel és Sir Peter? – bömbölte ször Eisenbart, mert annyira félt a szörnyű valóságtól, hogy őrjöngő dürelobbant. – Meghaltak – mondta a lovag. – Arca fehér volt, mint a mész. – Bort adjatok. – Végem. Egy kupa bort adtak neki, mások levették sisakját. Csak akkor látták, hogy milyen súlyos sebesült, csupán óriási ereje tartotta még lábon. Kiitt a borát, és már is nyújtott a karját. Még egyet kért. A lovag megölte ször Pétert, folytatta, Az a paraszt pedig, azt hiszem megölte ször mert láttam lefoldulni a lóról. A lovagok komoran némán összenéztek. Ekkor egy kapóvör jött futva a terembe. Nyilvessző volt nála. Sör Eisenbart elétette. A kapuros rostéjjá lőtték be, és nekem a fejem mellett repült el. Nem láttuk, hogy kilőtte. Ször Eisenbart megnézte a rövid, fekete nyilveszőt és arca elsötétedett. A vesszőn hét pirosra festett rovás volt. Menjetek! kiáltott fel szőr Eisenbart. – Nem futhatott még messzire az ember. Menjetek, mint keresjétek meg, és hozzátok ide elém. Rövid ideig hallani lehetett, hogyan sűrök forok, csapzajt fegyverzetével húsz zsoldos. A lovagok felvették páncéljukat, és kidöbörögtek a leeresztett hídon. A kapó előtt meglehetősen nagy terület csupasz, letarolt volt. Csodálni lehet, hogy valaki észrevétlen megközelíthette a felvonóhídnál őrködő örködő embereket. A lovasok és gyalogosok körös-körül -körül félmérföldes távolságban végigkutatták a rétet, ám megbúvó íjásznak még nyomát sem látták. A sötétség miatt hamarosan abba hagyták a keresést, és egyesével, kettesével visszafordultak, hogy a sikertelen kutatásról beszámoljanak. Amikor az utolsó fegyver is áthaladt a hídon, éjszakára felhúzták a hidat. A gerendákon végighúzott láncok csikorogtak és csörögtek, s a leereszkedő rács akkorát dördült, hogy az egész kaputorony megremeget belé. Aztán az árok túlsó feléből egy karcsú kicsi alak bújt elő a kapóval szemközti bokorból. Lassan, óvatosan jött ki a vízből, hogy az őrszobában ülők csobbanást ne halhassanak. Kett a manó volt. Robin Hood küldte, hogy szemmer tartsa Evilhaldot. Íja és Nilveszői nem nedvesedtek meg, mert feje fölött tartotta őket. Felnézett az árok túlsó partján felmagasodó terjedelmes és sötét kastélyra. Lámpák és fákják fénye villant fel itt ott a keskeny lőréseken át, az ősi sakja megcsillant, -meg mint járkált. Kett egy ideig felajzott íjjal várakozott, azt remélte, hogy majd csak feltűnik valahol a közelben egy arc, a kire ki lőhet, lát, de az idő múlt, és nem adódott alkalom. Elleresztette az íj idegét, és kedveszegettem visszatért. – Heten pusztultak el eddig? – mormolta, De még vannak elege. Úgy öljük meg őket, ahogyan ők öltek, könyörtelenül, lelki ismeret nélkül. Lassan visszafelé indult. Közben vissza-vissza nézett a vár sötétlő tömbjére, és az imittamot felvillanó pontokra. Egy mérföldet tehetett így megfélig meddig futva, mire elérte az erdő szélét. Belépett a sűrűbe, és ment-ment a nagy fák alatt a szúrak sötétben, míg el nem ért egy fát, amely az óriások közt is óriás volt. Mint egy erdei vad úgy kémlelt körül, sokáig hallgatódzott majd egy bogokba és a fakérgének ormóiba kapaszkodva hihetetlen gyorsan felfelé kezdett mászni, végül eltűnt a sűrű lombok között. Mint feljebb kapaszkodott, és olyan helyre jutott, ahol csak az éjszakai szélben zizegő lombok körvonalát lehetett látni. Mint feljebb jutott, mint tisztább és erősebb lett a levegő. Végül olyan helyhez ért, ahol három nagyág nyúlt ki a fatörzséből. A köztük lévő jószagú páfrányágy. Kett megfordult és végignézett megtett útján. Alatta a fák koronái úgy lengtek suhogtak, mint szélben a lassan gördülő hullámok. Leshelyéről az óriás tölfe lombajai közül Kett jól láthatta a messzeségben a fekete égbe meredő sötét holdot. Egy-néhány fénypont még itt-ott meg-megcsillant, de aztán sorra kihúnyt valamennyi. Kett levette vizes gúnyáját és egy ágra terítette. Aztán kezét a páfráncsomón át a fa egyik odújába dugta, és eleséget meg italt húzott elő, és enni inni kezdett. De tekintete szüntelen a kastélyon volt. Amikor már minden fény kihunyt, csak a kaputorony belinem, az illatos levelek közé bújt, és mély álomba merült, és altatódalt susogtak fölötte a szélfutta lombok a rövid nyári éjszakán.